Etxe esaltzeko agentzia baten afisa sexista eta provokatzaileak jende hainitz aserritu du. Lugaren zaintzeko bizitegi sozialen alde eskoalehian bohokak ere manak dira eta hola jokatzea ezta onartzen ahal autonomia eraikik agentziaren aitzinean elgeretatzeat deitzen du atxaldean. Hendaia, irun eta ondaki bian, oto leho gutiago udan, jiru egiakari dirago goetan, jendean haidute bultzazik ahai publikoen gehiago baliatzerata. Euskal tele Euskadi, talderik ezta izanen bimila jamalauean Euskal txirin taldea desagertzen da, arazo ekonomikoengatik gatik, partaiderik ez dute hatxeman hogo jurte hauetako, ibilbidea segitzeko. Eta aroa, hemen diguiti, bero eginen duela, Kristof. Ogoita amairu gadu aratxalde honetan, piskat gutiago ogoita ameka biarko, aro edera bederen ibiakoitzarte, eta gero euririk ez hasteko aipatzen dute aroikerlek. <gülüyor> Sola sa bazen, eta orai segura da Daniel Pulu urguniako ausapes izaiteko hautagai izanen da elduden urtean hoita bost urtez ausapesegon da urgunian mila behatzionta jiruetan ogoita jamazazpitik bi mila urte arte deputatu ere izan da beti Michelle Aliomahiren ordezko gitsa, eskoineko bi zerrenda izanen dira beraz gitsa ortan urgunian, odildoko jal oraiko ausape eta Daniel Pulurena, odiel de Kojalek ukanen du unp sustengua. Euskalegia ezta salgai seksismoari stop etxeak saltzeko, emaztearen irudi seksista erabiltzen duen defoli etxeagentziaren publizatatea salatzeko, elgarretaratze deitzen du autonomia eraikik aratsaldeuntan bai Bizitegian eta lujaren inguruan hoinbeste espekulazio badelarik eskualegian, hola jokatzea ezta onargahi autonomia eraik. Eki mogimenduko tute etxe bestentzat. nola eigo diren eta nola saltzen dira hemen ze desmachia egiten duen spekula Eta ikusten dugu momentu berean, imobiliario eta forzeroiek, promotoreroiek, nola ari diren gure erria saltzen Eta gure erria saltzeko gauza guziak hona dira, baita ere eta hor, sartzen gira beste Puntu batean, dasek sismoa, eta dena saltzeko dena hona da. Lortxak jarriatu batean dugu, eta gandugu, bo, uh, ogeri erran aski, eta zinta hori onartu. du. Ari dira gure mm. semboloak, eta gure ikurrak ezkeniaz, eta hor uh, ikurriña da, ikurriña da geienek antzinean ematen dutena, gure ikurak saltzen uh, uh, duzte produktu marketing, produktu bat barit bezala. Baina, Hien de horie jarkin behar dute gure ikurriña ez dela marketing bat. Gure ikurrada, gure sembolua da. Hien de zenbat militante beren galdu dute ikurriña horrentzat. Zenbat militante preso dira gaur egun iku ikurriña horis defenditzeko. Guk hori zindugu honartu. Elgarretaratzea txaldean Seionetan izanenda Baionako 2 foli agentziaren aitzinean Frederik Bastia Karrikan Eta afisak kampañari Haute txiek ere iardokitzen dute Kolet kapdeviel deputatu sozialistak Najat balo belkasem Emazteen eskubideen ministruari idatzi dako Emazteen irudia hola baliatzea Estela onartzen ahal Erespetu eskasa Eta deitora gaji Dela bizitekiak ukeiteko Inbesten ekeziaden lehen Kuntan, hori ateatzea Estela egokia. Martine Bizota Baunako hautetsi eta mazten eskubiden beatokiaarduratzen denak ere Fermuki salatu du AfAFixa hori. Bestalde, bayonako lehoa merlen saltegian, agertu ziren salteko, ikurginaren irudia zuten tapizak horik sus, buruzagiak edo jorko eh, zuzendariak kentzea erabakidu eta ondorioz autonomia eraikik deitu azuen elgarretaratzea ez da jorge eginen atxaldeuntan bainan bai de foli etxe agentziaren aitzinean. Eta baionako plantu nauzoan, etxe bat okupatzen duten, katzo usirra ukan dute, hunek ausitegiaren erabakiaren behi jakinarazidaie, etxe hortarik atera behar dutela bi barne, uriaren hogoita bata dute azken etxe EPA hortik joaiteko. Hendaiak bereziki udan dituen oto lejo luzeak ezi zaiteko neugik hartzekoa da bidasoa txingudi mugaz gaindiko pazuergoa, hirun, ondajibia eta hendaieko auzapezak bildu dira, hirueien arteko autobus zerbitzua hobetzeko eta beste neugi batzuk ere aztertzen ari dira koldu nausia. Endaia eta Irun arteko mugan zirkulazioa urte osoan etengabea bada ere, udako sasoian auto hilera luzeak sortzen dira. Endaia kondartzak Igualdeko Milaka lagunera erakartzen bitu eta oihko mugazgaindiko Joanetorrieekin batera, udan egunero batez bestean 10.000 auto inguru dira Endaia eta Irun zubiak iragiteen bituztenak. Zirkulazio apaltzek xedez, garraio publikoa hobetu nahi dute orain Endaia Irun eta Hondarribiko herriko hoteek Mikel Berra, endaiako hau zapesordiak erranda eukunez, hortan lanean ari dira. Hain ere, entzahetzen gira, eta pentsatzen dut, lortuko dugula e, garraioetan, ikuszeiz e, bai urten zeh eta gainez, demora, edarri dilaik, endaiako e, ondartza rakasta ahondia duela, eta hor berdugu ezin dugu segitu e, laun batetan eta egendetan auto, kotxeak e, e, eta hor lanian ari gira eta joan den e, Astean okandugu bilkura bat konsortzioan eta e, endaiako e, onjarbiko eta itungo alkalteak ari dira mintzatzen. Eta pentsatzen dut garraio um, ahloan ere uh, antzinatuko gola onjarbitik hasi. San Juan uh, Plastako uh, autobusa beste bat hartu eta uh, hemen ipagalderat uh, etogi. Neurri berriak ez dituzten oran ari urte urteuntan indarrean ezarriko, beraz, negu osoa izanen dute, bestelako aukerak astertzeko ere. Jamatxit, salabiri hendaiako hau zapesak adibidez, irungo fiko ba, erakustazoko azokako aparkalekua baliatzea proposatudu, mila leku badirela hor, eta hegoaldetik eldudiren autoak horrutzaazi, eta hendaiako hiribusek gero hortik ondak zarat joaiteko zerbitzua proposatudu, beraz hendaiak. Futbolean donostiako ere ala bide da Europako xapeldunen ligan hartzeko, barda bi eta zero lioni nausitu zen kamporaketako joaneko partidan, eh, lehen gola grizmanek, sartu zuen, bigarzena, severovitzek, eta hoai itzulerako partida etxian, jokatuko dute txori ordinek, heldu den hastezkenean. Txirindularitzan, denek bazakitena joan den donostiako klassikotik, ofiziala bilakatuda atzo, euskaltel euskadi taldea desagertuko da abenduaren ogoita amekan. Hala adierazidie atzo langile guziek talde profesionalakude duen bask cycling pro team empresak. olatzi duate. Aspalditik abisua jo zuten eta orain egina da Euskaltele Euskadi txegindularitza taldea desagertuko da urtea bukatzearekin eta ondorioz ez da gehiot talde Euskaldunik izanen nazioarteko tropelean Eldu Eldudiren egunetan bueltan parte hartuko dute urteko beste asterketak eginen dituzte ere baina ondotik denek lan berri bat sekatu beharko dute arduradunek baita ere kine mekanikari eta inguruan itzaleko lan egiten duten guziek baita ere txegindularit profesionalek biztandena funtsian pedaleatzea baita beren ofizioa. Samuel Sanchez, Igor Anton, Mikel Niebedo, gomenzikia gazpandarrak beste talde bat atseman beharko dute elduden urterako. Eta ez da denen dakoa izanen. Alta ez da behar hori larriena. Euskal Herriko txegindularitza guziak, galtzen baitu zuen erakusleio edegena. Goi mailara elzeko esperantza kolore lirain zuen horrein arte egun beste bide batete pasa beharko da. Baitei, par Euskal ere, zikar eta kazdo kartu bidea, gogotik segituko bailukete taldea paletan nari diren Euskal Herriko txegindularitzak ogialde alde bat itultzen du beraz segungoan eta galegiten dugularik begiz Euskal Tel bezalako talde bat sortzen ahalko den eldu diren hilabete du urtetan ahapostua da sekula. Euskalteleko Teleko arabera ezin izango da begiz olako filosofia duen talderik sortu goi mailan. Euskal Tel Euskadiren haitzinkondua behatzi miliunekoa da Euskal Telek zazpi ezagir ditu aurten baina ezin du diru mauri ezagir urte guziz Bigarren parteide bat xkatu dute azken memenu arte eta ate batzu zabaldu badira ere ez da akordiorik katxemana. Sesta puntako munduko xapelketa bi partida da bat pauen, garzia eta Menviel, hamar eta aliliezen kontra eta bestea miagittzen arattzeko behattzen foronda eta ehieragaraia la eta etxetoren kontra. Eta lagañen, betzula trofeua jokatuko da hasteundajean, hostiralian izan dira finalerdiak eta hor, xalak jokatuko duela, ora isegurra da. Beraz batean xala eta batzitio dukazo izan endira, lamberan kontra. Beste finalerdian, Echeverri eta Eskuraz, Sohuet eta Arismendiren kontra, gero finala igandian jokatuko delarik.